وعلى اهله الطاهرين وعلى اله الكرام وعلى اصحابه الذين لازموهم لازمه ظل لصاحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين اللهم كن لا يد في كلامي واجعل اخلاصا في مقالي اللهم افتح قلوب سامعين وأقولهم لسماع كلمه ربها رباه, رباه. La taj'alha sayhatan fi wadin wala nafhatan fi ramal. kama yambagi an usya nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi ta ayyuhal a'izza. Tusan katika imani. Hatunabudi kumshukuru Allah kwa sababu zote. Katojalia kuwa ni binadam kubwa zaidi katojalia kuwa ni muislam. Rehmana amani zisizo na idadi tukazifikisha kwa kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tukio ndani ya mwezi wa Rajab tuna mengi ya kuyakumbuka katika mwezi huu. Mwezi una matukio ya, ya kufurahisha na ya kuhuzunisha. Tukio la kufurahisha kubwa ni safari ya Isra na Miraj abab kuja kama mbadala wa kumuondoshia huzuni bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baada ya kufiwa na mke wake na ammi yake na Talib na ma na maogu na unyanyasaji na udhalilishaji baina yake na masahaba zake ukaongezeka kwa Allah akampa kitulizo cha moyo wake kwa kumtuletea surati Yusuf kuonesha kwamba haya anayofanya makuraishi Yameanza kwa mitumi wenzako waliofanyiwa maujji kama hayo na ndugu wa kuzaliwa. Lakini pia akamletea habari ya Isra na Miraj, akamwoneshe matukufu ili amjenge kwamba kazi anayoifanya ni kubwa na malipo yake ni makubwa na anapaswa akayaone hata kabla ya kufa kwake. Kapelekwa kaiona janna, akaona moto kwa auvu na mengi sana katika ayatu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kamaaoneesha lakini pia tunatukio kubwa sana na huzuni kubwa nalo sio tukio lingine isipokuwa ni tukio la kuvunjwa uh, Dole ya kiislamu khilafa Dole iliyositishwa na bwana mtume Muhammadin sallallahu Alaihi wasallama nakuja kuvunjwa na makafiri wakishirikiana na zibaraka wao mwaka 1924 leo tuna mwaka zaidi ya mia tuko katika maisha ambayo haya yamfurahishi Mola wetu kwani sio maisha ambayo tumepangiwa tuishi hivi kama waislamu tumepangiwa kuishi kwa mujibu wa Qur'ani na suna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na sio kuishi kwa mujibu wa sera kanuni na sheria zinazotungwa na walezi nao ndo ikawa mwongozo maisha yetu wakati sisi tuna mwongozo ambao ni Qur'ani Shahramadhana al aladhi unzila fihi alqur'an hudan linasi Qur'ani ni kwa watu wote generally alafu specific kwa waislam alif la min zalikal kitabu la raiba fihi leo katika kutubaya ndio leo litazungumzia ma yenye kuendelea madhambi yenye kuendelea naam al-hasli katika uislamu kuna zuri na baya kuna thawabu na dhambi kuna uislamu na ukafiri kuna sawabu zenye kuendelea kwa mtu baada ya kiko chake akawaendelea kupata thawabu na halikadhalika kinyume chake ndiyo hivyo hivyo kuna madhambi endelevu habari za thawabu zenye kuendelea Hizo kazizunguza Mtume Muhammad sallallahu alaihi katika riwaya kadhaa Hata katika aya za Qur'ani ziko zinaonyesha kwamba kuna mwanadamu anaweza akawaacha maathari ikawani chanya uhasi nzuri au mbaya ikawa inaendelea na akapata thawabu au dhambi Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ndani ya Qur'ani katika surati Yasin إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ حق سيسي ديو تنوحش الموتى تنوحش الميتة ننا نكتب يا ليه اللي يتتندى katika hayao uhai wake wa athara tunaandika hayo waliyotenda hawamaishi wanadamu walio waliofariki katika uhai wao katika maisha ya dunia wa atharahu na athari ya matendo yao baada ya kifo chao sasa athari inaweza kuwa ni nzuri au athari inaweza kuwa ni mbaya ikiwa uliacha mazuri ukasisi mazuri bila saka athari nzuri na utaendelea kulipwa na hivo hivo. hivyo so hivyo tu. akatueleza bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akipambanua kuhusiana hizi athari nzuri ambazo mwanadamu akiziacha atapata ujira Akasema katika mapokezi ya Muslim anasema idha mata al-insan inkata anhu min, amala illa min talata Wanadamu wanapokufa vina katika vitendo vyake vyote isipokuwa vitendo vya namna tatu Illa min sadaqatin jariya La kwanza ni sadaqa yenye kuendelea au elimu yuntafa bih au elimu ambayo watu watanufaika nayo au wanaduni salih au mtoto mwema atakayekuwa akimwombea mema akimwombea dua baba yake baada ya kufa kwake mama yake kwa kwa ujumla akiwaombea wazazi wake baada ya kifo chake basi yale mema ya mtoto ule mwema na dua anazoombea wazazi wake Allah subhanahu wa ta'ala umuongezea mzazi ule katika sehemu ya mema yake kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ametubainishia kwamba kwa haya mazuri haya akiazitimia kabla ya kufa kwake na akafa basi mazuri haya yataendelea ya kumnufaisha kwa kumuongezea sawabu. katika kapu lake la thawabu hata baada ya kufa kwake <coughs> Lakini pia katika riwaya nyingine <coughs> Anasema katika abu buhurera anasema man ila huda kana lahu min al ajr mithla ujur manitabahu la yankus dhalika min ujuri mishai'a Yoyote yule anayelingania katika wema atapata ujira mfano wa ujira ya yule aliyofuata ule wema ambao yeye kaulingania wala hakitopungua chochote katika ujira wao wote wawili mlinganiazi na mtendaji wote watalipwa kwa hiyo kama kuna msja aliyatawema aliyouligania na wa kazi basi ataendelea kulipwa hata baada ya kufa kwake Lakini pia katika riwaya nyingine mtume akitilia mkazo katika kuanzisha au kulingania mambo kwamba ni mambo ambayo mja atapata ujira wake na yule atakayofuata ndio athari ile Ndiyo bonus hizo bonus kheri ndio hizi unazitaja jambo ambalo mtu akinifanya wewe unakufa na yeye anayefanya na anayefuata na anayefuata wanaopata ujira wao na we unapata ujira wake. Isibonasi hizi leo wanazitumia katika biashara za connection hizi za mitandao. Ukimleta mtu basi utapata bonus kwa yule ulemleta ule mleta. Lakini haya ni kwenye uislamu lakini katika matendo mema ukiliasisi na mtu wakalifuata ukalingania ukalinganiaheri na mtu wakaufata bila shaka yule aliyofuata ana ujira wake na wewe uliyomngania una ujira wako yule aliyowanzisha wema na ujira wake na yule aliyofuata hilo njema pia ana ujira wake mtume akasema manthana filislam sunnatan hasana falahu ajraha wa ajram man amala biha Mimbadi min khairi ayyankus min ujuri dimsayyi yoyote yule anaanzisha katika uislamu jambo jema basi atapata ujira wake na ujira wa yule aliyofuata ilo jambo jema hakitopungua chochote katika ujira wake yeye mwanzishaji ataendelea kupata ujira na yule mfuataji au yule mfuataji wa hicho kilichoanzishwa bila shaka ataendelea kupata ujira watu. Kwa unaona katika katikaheri hali iko hivyo. Bila shaka nae katika shari hali iko hivyo hivyo. Kwa kila mmoja atadha atahadhari na hayama dhambi yenye kuendelea mana kinyeny ni mabaya zaidi kuliko hata sababu zenye kuendelea kama zile sababu zako hukuwa na cha kuongezea baada ya hapo basi lakini sasa kama sababu zenyewe ni ndogo na umeanzisha majambo ambayo bado yanakumiminia katika kapu la dhambi hali uaje Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati An-Nahl kuoneza kwamba kuna waja ambao wameanzisha mambo ya mambo maovu wameanzisha kila aina jambo la uovu na lile likawa na athari katika maisha yake na baada ya kufa kwake watu wakawa wanaendeleza uovu ule basi ule wa sisi ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana madhambi yake mpaka baada ya kufa kwake na yule mfanyaji pia ana madhambi yake akifungui chochote vile chocho, vile chocho, chocho. anasema lihamlu awzarahum kamila yauma alqiyama wa min auzari alladhina yudhillunhum bi khairi ilmin hatu ufu watambala mzigo wa madhambi yao kamili siku ya kiyama haikutosha na mzigo wa madhambi ya wale waliyapoteza basi na elimu yani huyu mtu alioanzisha uovu ndiyo kwa kiama hakipungui chochote katika uovu wake atachukua kamila tani kwa ukamilifu wa madhambi yake lakini haitoshi atachukua na madhambi ya wale aliyowapoteza kwa sina elimu ndio tunasema lazima mtu ajitahadhari na madhambi yenye kuendelea usidhani ukafanya madhambi yako ikawa basi hakuna basi kama ni madhambi ule na anarithiwa na watu wanaendeleza hata baada ya kifo chako mzigo pia unao Hata katika sura ya akambuti Allah akarudia maneno kama hayo anasema la na ma athqalahum wa athqala ma'a mizigo yao dhambi na ya, mizigo pamoja na mizigo pamoja na mizigo yao ya wale walioapotosha Yaani unabeba mzigo wako na wale uliowapotosha pia unabeba mzigo wao. Angalia hali ilivyo. Kwa mtu katika maisha yake au ya ulimwengu awe na akili timamu asiyasisi madhambi ambayo baada ya kufa kwake yataendelea kuendelezwa. Yakiendelezwa analo la. Katika hali kama hiyo unaona mengi sana Katika riwayati pia mtume anasikia mkazo kama nilivyozungumza kuti ni mkazo katika mema kwamba mtu akiahisisi basi atakapata ujira na ujira hali halikadhalika katika uovu ameyazungumza bwana mtume Muhammad salawatu alaihi wa Alaihi katika mapokezaa Abu huraira yale na Imam Muslim akisema manda ila dalalatin kana alaihi min al anasema manda' ila dhalala tikana alayhi min al-ithmi mithla athamin la yamqutu dalika min athanihim shay'in yoyote yule anayelingania katika uovu basi atapata mao atapata madhambi mfano mazambi wa madhambi wa wale waliofuata ule uovu hakitopungua chochote kwenye wema Hali niyo hiyo hiyo na kwenye uovu vile vile hali ndio hiyo hiyo ukilingania wema utapata sababu na walaofuata wema ule ulikaangania uovu utapata madhambi na wenye kufuata madhambi kwenye kufuata uovu ule hata baada ya kifotako kwa hivyo sisi uislamu tuwe na akili timamu mtatoa mifano michache ya watu duniani walioasi madhambi makubwa na mpaka kiyama wanaendelea kupata madhambi hayo barakallahu li wa lakum wal jamee al muslimin wal wa muslimat faya fawza al الله wa najata taibin Alhamdulillah Alhamdulillah الحمد hadana الذي hadha wama وما linahtadiya law la an hadanallah wassalatu wassalamu ala mab'ath rahmatan lil alamin basiran wa nadhiran wa الله ila Allah biibnihi wa sirajan munira wazungatika imani kimazie hotuba yetu na na wanwani nafahamika ni kuendelea moja katika katika mfano watu waliofanya jambo ambalo jambo ile linaendelea kuwa memenia dhambi za, katika mfuko wao au madhambi ni bwana mmoja aitwa Amr bin, bin luhi au Amr bin Amer Al-Khuzai. Huyo ndiyo ndio walioingiza masanamu katika jaziratu Arabia. Na bwana Mtume Muhammadin sallallahu wa alaihi wasallam alipokuwepo katika safari ya itra na Miraj alimuona motoni Alikuja bwana kabla ya kuwepo bwana Mtume kabla ya kuja mtume lakini alifanya mambo mawili makubwa La kwanza ghayara dina Ibrahim alibadilisha dini ya Ibrahim Kama alivyokuja katika riwaya اول الناس سئباء الثواب ونسب النسب وغير عهد ابراهيم عمرو برالحي ولقد رايته يجر قصبه في ناري يؤذي اهل النار جرى قصبا قصبيه قصبيه اناسما متوا كwanza الو فني مambo ya ajabu katika jazuratul arabiya alhaslima nake kitu abu alasanam kwa kuendo aliingiza masanamu katika jazira arabia toka wakati wa nabi ibrahim salatu wassalam mpaka kipindi hicho kulikuwa hakuna habari ya masanamu na wale watu walikuwa katika dini ya uislamu kwa sababu ndio dini ambayo alikuja nao alidhihirisha bwana nabii ibrahimi alayhi salatu wassalam walahi samakum muslimuna min qabl ye ndio amekuiteni waislamu hapo kabla na hata kufuata kigezo tunapigeza viwili vya kufuata siu Islam tunamfuata Ibrahim kama kigezo kwa mujibu wa Qur'ani na kumfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo bwana alichokuja waghayyara ahda Ibrahim na akabadilisha utaratibu aliyokuwa naye Ibrahim akabadilisha dini ya Ibrahim. Ubaraka kita amru billahi. Pamoja na yote hayo mtume alimuona motoni na anaburuzwa katika moto wa, wa Jahannam na namna anaburuzwa na, na anabu wauzi watu wa motoni Yali watu kwenye adhabu lakini the way anaburuzwa anawaudhi watu wa motoni kwa kuwa aliasisi jambo ambalo lilimekua kuleta mchafukoga na kuwapelekea mamilioni ya waja wa Allah kwenda motoni kwa kuabudu sanamu sasa namna wako wengi lakini kuna mwingine pia katika hao ni huyu aliokuja kuivunja dola aliye sisi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaitwa Mustafa Kamali ataturki laana Allah ziwe juu yake ametimia na wa magharibi akatengenezwa mazingira katika jeshi la Ki akapenya penya mpaka akaja kama martaba ya juu katika jeshi, mwisho wa siku akaivunja dola ya Kiislamu na kuasisi dola ya Kifakiri ya, ki, ya kidemokrasia akijiita kwamba yeye ndio baba wa Waturki kwa maana ya asala turki. Dola ile na bwana Mtume kaja kuivunja yeye. Maana yake kinachojiri baada ya pale kila maana tunayafanya kwa kukosa dola yao, naye ana mzigo wa madhambi hayo nimekutolea mifano ya watu wawili walioasisi mambo mabaya zaidi duniani. Na siwa hawa na wengine wengi tu. Kwa Paulo waliokuja kuleta huu Kristo ambao leo upo Bwana Isa, Nabii Isa alayhi salatu wasalamu dini ya kumtukuza Allah peke yake utaratibu mzuri akabadilisha akaleta haya tunayona leo. Na wengine wengi, lakini hawa wawili kwa sababu wanatuathiri sisi wanaigusa direct imani uyu ata Turki, ya Kiislamu hasa huyu ataturki katuletea balaa na fujo mpaka leo tumeishi haya maisha tunaoishi hivyo basi Muislamu yoyote sio kwa mfano wa hao tu mimi na wewe tujitahadhari sana na madambi kuendelea. na sasa hivi imekuwa ni rais watu kutengeneza mambo na baada ya kifo kwao yakaendelea na akaleta mtachukoga huku nyuma mifano katika jamii yetu leo kuna hawa na miziki hawa wanatunga wa mistari ya kishetani wanalingania uovu mnye machafu jamii inaoamka inaamka na machafu yale imekuwa ndio kaulimbiu huyu mtu akifa huyu na haya wale yasiki yakawa endelea kupigwa katika medias watu wakawa wanayasikia naye anaoathiri watu naye anapotosha na kija kizazi kilichopo hawa madhambi yao yenye kuendelea waleokuja wakaasisi viwa, viwanda kwa mfano vya pombe hata kama ni muislamu ili ilifanya Abudiyumbe katika utawala wake kule Zanzibar lakini baadaye alipotoka Malarakane akaja akatulia akaona amefanya balaa kubwa akawaomba wale wakifunge kule kiwanda Zanzibar kipindi hicho kiwanda kile kilivoasisiwa kilikuwa kinaitwa maziko sanane pombe yake ilikuwa kitoka pale ukivisha kiwango basi wanapuzika maarufu ikawa maziko sanane akaona hili ni balaa nikienda kwa Allah na mimi ndio nilikuwa mtawala na imekimetufungulia ime, ime wakati wa madhambi zangu ni balaa kubwa akaomba kivunjwe japo kuwa ligoma goma kwamba sasa hakipo kwa hiyo mtu anaona maneno ya ya yake ajifanyie tathmini yale matendo yake akifa madhambi yatakuwa ni yale aliyatenda akiwa katika uhai wake au baada ya kufa kwake <coughs> leo kuna balaa lingine la TikTok inakuwa kama kawaida lakini mule ndani kila mtu anafanya upumbavu. Yani leo, imekuwa ni kichujo cha watu wenye akili na wapumbavu. Kila mwenye upumbavu wake anaufanya mule. Anachukulia ni kawaida. Lakini ile ni video unarekodi. Ukirekodi upumbavu na uka upumbavu ule ukawa unaathiri watu wengine kufanya upumbavu na kuadiri wewe ukawa unalingania uovu kupitia media ya aina yoyote iwe ni WhatsApp au ni TikTok au ni TV program au ni Instagram midhani unalingania uovu kwa matendo yako au kwa maneno yako ukafa uovu ule ukaendelea kuwa na athari katika maisha ya watu wengine una dhambi yenye kuendelea weka tamaa unokiwa uchi ropoka urukopo urupokavo lingania dini mseto lingania demokrasia lingania chochote kile midali ni katika valala ni katika uovu ukifa madhambi yanaendelea midali hukunyume wewe wa hata watu wanaoendeleza yale uliyoyasihi wewe na leo imekuwa leo starabu ili onekane kwamba wewe ni mtu wa kipekee yake ni unique person, ni mtu wa kipekee yake basi uje na jambo lako la ajabu la pekee yako pekee yako. Uje na maasia ambao umeyavumbua mwingine hajayafanya, uonekane wewe wa mwanzo. Anaifanya hivi asichukulie poa. Ama maisha, haena formula wala wa uhai hatuna hadi nao kama sio sasa basi baadaye. Kwa hiyo ukifa kwa kuasisi jambo la kipuuzi, kwa kuasisi uovu, kwa kulingania uovu, ukafa, labda huo umetubia na Allah na ameipokea toba yako. Kinyume cha hivyo, ukafa, ukauacha uovu ule, ule ulingania Ukasa uovu ule ulioasisi. basi unaja unafungu lako kwa wale wote Kwa kila mmoja katika sisi ajitafunini. Usiyatukulie maisha kwa tu kama ambavyo leo dhambi tumeichukulia kwa wepesi tu dhambi tunazinunua pepo ile pale tunaita kabure pia hatoitaki iko bure tujibidishe tu kwa vitendo vyetu na mali zetu alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala tuipate hatoitaki moto huo ukiepuka bure wala hawahitaji fedha lakini watu wanaununua maasiye maasi yote leo yanauzwa na tunanunua kwa pesa nyingi sana Kwa kama sisi kama Waislamu tunatakiwa tukumbuke kwamba tunaishi na tutakufa tutakwenda mbele ya Allah tukahukumiwe. Ala la kukumbuka mwisho wa hotuba yangu tunamsiba mkubwa uliotokea ndani ya mwezi wa Rajab. Na msiba huu ni kuvunjika kwa dole ya Kiislamu. Ilo likaya yakinini kwako. Wa Magharibi wametusahauisha katika hiyo ajenda. Na wametupa wame ajenda nyingine. wametuvalisha wame ajenda zao wametuvalisha upuuzi vichwani mwetu alafu wakatufanya tusiweze kuzingatia mambo ya msingi tukaeka vichwani mwetu sasa kila mmoja anaangalia ratiba ya mipira tu yanga atachaza nini amuone mayele simba atachaza lini amuone sako mwanamzigiana atatumbuiza lini mijiandane nikamuone mambo ya kipuzi puzi ndio haya kwenye memory na hata uzuni ni zile ambazo wametengenezea magharibi. Na hata sheria ni zile ambazo wamesipangia wao. Mtu hawazi auzunike kwa mujibu wa Uislamu unapotaka auzunike wala afurahi kwa mujibu wa Uislamu, ah, walivyopanga wa magharibi. Hapana, sisi uzuni zetu zinajulikana. Na furaha zetu pia zinajulikana kisheria ama uzuni kubwa. <coughs> ni kuvunjika dola alio ya siti bwana mtume muhammedin sallallahu alayhi wasallam dola ambayo kwa kudondoka kwake tuko maisha haya ya udhalili maisha haya sio maisha ya muislamu anapaswa kuishi hapana <laughs> ni maisha ambayo dunia yetu imekuwa ni ngumu na akhera imekuwa ni ngumu ulimwengu sasa mtu mwenye shida sana amemcha Mungu kwa sababu anataka asili haramu Alevi halali afanye haramu afanye vya faradhi mazingira aliyopo halali ndio habari ya mjini farali na ah, ah, haramu ndio habari ya mjini halali lapigwa vita mema ndio mekwa mbaya na mabaya amekuwa mema ndiyo ulimwengu wengu nao leo kiasi kwamba mtu akipenda mje akifanya wema anaonekana ni mpumbavu na akifanya uovu ndiyo anashangiliwa leo yale maovu ndio maonekana ni aj si ajabu lakini mema yamekuwa ni ajabu leo mwana akiolewa akakutukana na bikra jamii inashangaa eh ana bikra hivi eh? watu wanashangaa kwa nini maovu yamekuwa ni mengi kiasi kwamba hata mwenye bikra kumpata ndabu lakini zamani akikutukana hana bikra yake ndio hili kuwaje kwa hiyo hali tulio nao hiyo, hiyo. Leo mtu akifa anatoa wa shahada watu wanachangaa dha akapata shahada bwana ni ajabu kwa sababu wenye kufanya mema ya wenye, kupu, ya wenye kupelekea akapata uh, ya kutoa wa shahada wakati wa kufa kwao ni wachate ama waovu ndio wengi kwa vice versa bamba umekuwa kinyume mbele ama sisi kama Waislamu tujitahidi kusimamia pale ambapo ametuagiza Allah subhanahu wa ta'ala na kutuelekeza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meema tunayafanya, tufanye kwa ajili ya ikhlasi Allah tulipokuwaume wetu hata kama ni mdogo na madhambi tunayofanya tufanye toba ya kweli hasa hayo madhambi makubwa yenye athari mbaya yakibaki haya adama madogo madogo Allah nasamehe lakini hasa mtu azingatie matendo yake anayofanya je Allah akimuondosha sasa hivi duniani matendo hayo anayofanya yana athari gani baada ya kufa kwake kama na athari mbaya jitahidi kuyaacha na kufuta hiyo athari kwa ni baada ya kufa uovu na dhambi zitakufuata huko uendako Allah anatuaagiza jambo adhim sana nalo si lingine isipokuwa nikumtokea bwana mtume Muhammad rehema akisema inna Allaha wa malaikata yu salluna ala an-nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu على wa sallimu taslima محمد wa salatu wa salam ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala وبركه الله على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد و ان عن الخلفاء الراشدين وهم الكثيرون بالكثير منهم ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي ابن ابي طالب وَالَّذِينَ تَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ صْلِحْ لَنَا دَوَائِنَنَا وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ يَا مُيَسِّرَ الْعَسِيرِ يَسِّرْ عَلَيْنَا كُلَّ عَسِيرٍ اللَّهُمَّ سَهِّلْ لَنَا خَيْرًا مِمَّا نُرِيدُ وَنَجِّنَا شَرَّ مِمَّا نَخَافُ بِفَضْلِكَ يَا اللَّهُ يَا لَطِيفُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً أثناء بنار صلى اللهم سيدنا محمد ولا آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه